God morgon, god morgon och varmt välkomna till den sista dagen av landsbygdsriksdagen. Mår det bra? Ja, härligt. Jag med. Det var en intressant dag igår på många sätt. Vi kommer att ha en intressant stund tillsammans här nu också. Och du, Jacke Sjödin, du hade ju ett prestigeuppdrag igår. Rimma partiledarna. Ja, det var... Ved, vidare, vedervärdigt faktiskt. På ren norrländska? Jo, men jag tycker det var, det var väldigt otäckt. Det är alltid otäckt och rimsammanfattat sådär i realtid. Det, och på, på, på riktigt är det så. Och när då sitter, står sju av åtta partiledare och statsminister, man blir väldigt skakig. faktiskt. Ja, du fick det. den frågan innan här. Har du inte förberett någonting? Inte innan? en bokstav. Vad ska man förbereda i en debatt? Man vet ju ingenting vad de ska prata om. Nej, det är bara att rimma på det. Och det gjorde ja, du med tack. den här äran. Verkligen. Du, Jacke, både du och jag kommer ju härifrån Västernorrland, men båda har flyttat ja. härifrån. Du flyttade ja. till Uppsala. Ja. Jag har det är tillfälligt i 27 år. Ja. Jag har ju flyttat runt en hel del i vårt land, landat i i Stockholm eller Danderyd, rättare sagt. Precis avslutat mitt andra byggprojekt och kände att nu äntligen kanske man kan få tillfälligt slå sig till ro mm. ett tag. Och ha lugnt och skönt. Men efter gårdagens debatt så måste jag nog tänka om. För jag kan säga att det glimmade till i min mans ögon efteråt. Strandskyddet älskling. <skratt> ja, det är sant. Jag har ju Sollefteå då, som jag är född och uppväxt där. Och det är en utflyttningsbyggd av röda siffror. Men det finns en känd slogan för Sollefteå som lyder så här. Sollefteåborna har det bra. Vart de än kommer har de roligare än hemma. Och det är inte alls sant. Men det är någonting fint i det, för det finns humor i den. Och jag tror humor är ett väldigt viktigt vapen i alla kamper, vilken man än ska föra. Och jag, vad gäller partiledardebatten igår, så var det förstås Lefty och BB som låg mig varmt om hjärtat. Och jag väntade på statsministerns. Besked, för det väntar vi alla på i Sollefteå. Men han undvek frågan elegant. Och sa inte ett ord om Sollefteå. Men där är jag född. Och min mamma kämpar. Hon är 82 år gammal. Ockuperar BB. Kämpar och skriver liksom brev till statsministern. Jag, och jag, hennes engagemang för BB är så starkt. Så jag funderar. Varför? Ska jag få ett syskon? Eller vad fan är det frågan om? Så där, men. men det har präglats ganska mycket av det här jobbiga. Som barn så var det ofta det här att vi måste kämpa. Och det var mycket mot Stockholm, mot. Och jag tror inte på det, jag tror mera på med än mot. Det är min uppväxtpräglingsresultat. Ja. Bra inställning. Mycket är mindset. Ja. Vi pratade om det igår också, vi ska fortsätta prata om det ja. idag. Och du ska rimma. Ja, jag går till mitt hörn. Gå till ditt hörn, rimma på. Och jag går till mitt hörn på den här sidan, för nu ska vi reflektera Ännu mer över partiledardialogen som vi hellre ville kalla det för en debatt igår. Och med mig här på scenen så har jag Josefina Sysner på Tidholm och Malin Rönnblom. Varmt välkomna hit, ge dem en applåd. Tack! Josefina, du är uppvuxen på en landsbygd som inte längre finns. Där du växte upp finns det idag en pendeltågsstation. Du är en av de forskarna i Sverige som har jobbat mest med att förstå vad urbaniseringen har för konsekvenser just på landsbygden. Och i sommar så släpper du en bok som heter Mindre många. Som handlar just om politik, ledning, styrning och planering i kommuner som krymper. Välkommen hit. Tack. På Tidholm. Journalist, författare, född och bosatt i Hälsingland. Du har i ditt arbete ofta återkommit till just landsbygden som tema. Bland annat har du gett ut boken Norrland, som vi gillar här uppe. Du föreläser om glesbygd, global ekonomi, statsutveckling och Norrlandsfrågan. Och just nu i vår så arbetar du bland annat tillsammans med Hela Sverige ska leva i projektet Lokalsamtal. Välkommen. Malin Rönblom. Du har ett särskilt intresse för frågor som gör just maktpolitik politik, styrning. Och du har sagt att du ser ett urbant tolkningsföreträde som en central samhällelig maktdimension. Du är verksam vid, centrum, vid Umeå centrum för genusstudier som lektor. Som professor i statskunskap vid Karlstad universitet. krönikör i Västerbottens kurirer. Frågor som gör just land och stad. Välkommen. Tack. Ja, vad säger ni? Vad tyckte ni om partiledarna igår? Åh, oh, herregud. Du visste att den frågan skulle komma. Jag visste, ah. men jag liksom känner mig överrumplad. Jag, jag, jag vet inte var jag ska börja. Alltså det, det är ju någonting med, med partiledardebatt. Jag orkar sällan titta på de här agendadebatterna till exempel. Jag, får så, jag måste liksom ha en kudde framför mig. Jag tycker det blir så pinsamt hela tiden. Men igår var du tvungen att kolla, för du skulle det ja, här idag. Så så det var det går, och jag då? tycker att det var en bättre debatt eh, än agenda debatterna eh, till stora delar. Det måste jag ju säga. Alltså, sen om den eh, säger någonting om landsbygdsfrågan, ja det gör det ju. Den säger någonting på något sätt om, om de låsta lägena, och, och kanske lite grann om var konflikten går någonstans. eller eh, Men sen sen vad det ska leda till. Alltså jag är ju allmänt svartsyn, så att jag, jag, tolkar ju liksom, jag tolkar det ju så också. Jag, inte, jag tror inte det någon vart om man säger så, men vi kan komma vidare med det. Vad ser du, Jag tror att olika människor lyssnar på samma debatt på lite olika sätt. Beroende på vilken, vem man är och vad man har för uppdrag så tror jag att man lyssnar och hör olika saker när partiledarna pratar med varandra. Och i mitt perspektiv så är jag intresserad av att titta på det här som ett utbyte av idéer och av politik. Och jag tittar lite grann på hur, hur beskriver man läget. Vad är det för nutidsanalys och vad är det för problemanalys man gör. Det är jag jätteintresserad av att titta på. Jag är också intresserad av vad är det för visioner de ger uttryck för. Vad är det för framtidsbilder de lyfter fram. Och jag är intresserad av att titta på vad är det är för handlingsalternativ som de föreslår för att ta sig närmare den här visionen. Och jag måste säga att det var ganska svårt. Jag tyckte att det var ganska tomt på lägesanalyser. Jag tyckte att det var visionslöst. Och jag tyckte också att det fanns ganska få riktigt konkreta förslag om hur vi tar oss närmare den här lite definierade visionen. Och jag har en liten spaning om vad jag tror att det beror på, men jag kan återkomma till det sen. Alltså det var ju på ett sätt väldigt intressant och kul att se alla partiledarna utom en linna upp på landsbygdsriksdagen. Och vi förstod ju också, eller du sa det Anna, att det är den enda partiledardebatten som är utanför Stockholm. Och då satt jag och tänkte, och kanske var det fel. Kanske var det här den enda debatten som skulle ha varit i Stockholm. Jag tänkte, jag skrev ner 13 och 19, vi fick ju sitta så här och tidssätta eventuella klipp så sa Stefan Löfven, människor på landsbygden har precis lika behov som alla andra. Och det vet vi. Kanske är det staden som skulle behöva veta just det. Att stad och land är beroende av varandra. Vem behöver veta det här? Vem behöver övertygas? Så det var en del sådana tankar som flög genom mitt huvud när jag lyssnade på den här debatten för att egentligen. Jag vet inte, det kanske var någonting nytt för någon, men det kan ju inte vara jättemycket nytt för någon. Eh, det som kanske var mest nytt var ju för dem att de stod här mm. och det är ju bra. Ja, som någon kunde köra i Expressen skrev i morse att de någonstans tog sig åbäcket att ta sig till Örnsköldsvik. Ja, utan näxtet. Ja. Men det var ju också som att det var elefanten i rummet på något sätt som inte berördes. Det är väl det här liksom som man kände sig? Kanske anledningen till att de faktiskt var här också är ju då kanske valet i Tyskland, Frankrike, Brexit, Trump och hela den liksom våg av högerpopulism som också har liksom tagit de här västerländska landsbygdena med storm på något sätt och riskerar också att ta våra landsbygder med storm. Ehm, och det, det, alltså, som ämne så var ju det elefanten i rummet, även om elefanten också faktiskt stod där på scenkanten eh, men <laughs> inte berördes som, som en elefant riktigt kanske. Men, men så det, det tänker jag att, att det, det var liksom den fråvarande frågan som ändå hängde över hela arrangemanget. Och det hade vi väl gärna vilja höra kanske lite mer om. Alltså det är ju otroligt allvarliga frågor. Det är ju den liberala demokratins kris som går igenom inte minst Europa, USA, västvärlden. Och det var väl kanske därför som de stod här. Och tänk om de hade vågat prata mer om det. Och tänk om de hade vågat säga någonting om... Ja, men hur landsbygden också används retoriskt av populistiska, antidemokratiska krafter, att landsbygden blir någon slags homogent, konservativt icke-modernt folk mm. som är förtryckta och det ska vi fixa, liksom. Ja. Det, det är en sån, men det är ju en svår, det är en jättesvår debatt. Jag kan förstå att de inte tog den, det, det kan jag förstå. Samtidigt är de ganska populistiska själva. Jag, menar, jag tänker på hur många gånger de återkom till flygskatten, till exempel. Som ju nu har ersatt Men jag märkte, de noterade till exempel att de inte nämnde kilometerskatten. Vilket ju annat har varit liksom baseballträtt. De senaste fyra åren som man liksom har drämt i huvudet på Miljöpartiet och Socialdemokraterna så fort man har fått chansen. Och, och, och det var ju borta nu då, för nu kan man prata om flygskatten istället då, som den här stora symbolfrågan som då är så himla viktig. Frågan som infinner sig ju liksom, levde vi i paradiset på landsbygden då för några veckor sedan innan flygskatten infördes? Jag vet inte riktigt. Jag tycker att det fanns en visionslöshet här på scenen igår och jag tänker att det är egentligen inte är så konstigt för den här frågan om spänningen mellan stad och land och urbanisering och så den har ju liksom legat och puttrat i flera år nu och den har liksom på något sätt vuxit fram och nu, nu, nu, nu finns den här men om man, tittar, liksom man går tillbaka och tittar på partiernas principprogram och partiprogram så säger de otroligt lite om den här konfliktlinjen. Så det är inte så konstigt egentligen att partiledarna står här och är lite visionslösa för de bottnar inte riktigt i den frågan. Titta på, de, på de stora, på, på riksdagspartierna, hur de hanterar den här konfliktlinjen. Relationen mellan stad och land, eh, de spänningar som kan finnas däremellan, de eh, samband som kan finnas däremellan, så lär man sig otroligt otroligt lite. Eh, och jag tror, vi får lite grann frågan om vad, vad befinner sig i landsbygdspolitiska debatten idag och kan vi nu fatta viktiga beslut för att frågan är högt upp på dagingen. Jag, jag tror att det behövs ett. Det vi står inför är möjligtvis någon form av paradigmskifte där vi behöver hantera den här frågan på ett annat och mycket mer strukturellt sätt. Jag tycker det ska bli intressant att se om den här idédebatten som vi har nu sätter avtryck inte bara i den dagspolitiska debatten utan också i just principprogram och partiprogram att den här relationen mellan stad och land får lite mer beständigt värde och liksom sätter sig i svensk politik på ett annat sätt än den har gjort tidigare. Men det kan ju också vara att just, alltså det finns ju vissa frågor som alltid är mer styrmoderligt behandlade i politiken och landsbygdsfrågan är en sån att du tagit den platsens politik kan vara en fråga är ju intressant. Jämställdheten som jag forskar mycket om är ju lite samma sak. Att det inte, vad ska man säga, det finns inte utrymme att politisera de här frågorna alls. Det vill säga att tala om konfliktlinjer. Och då blir det kanske ännu svårare för landsbygdsfrågan, jämställdhetsfrågan. Och också, jag vet inte hur många av er som har varit in och tittat på partiernas hemsidor- Vissa partier går inte ens att hitta partiprogrammet. Det går bara att hitta tre punkter för varje fråga. Alltså det finns ingen artikulation av liksom, vad vill ni, precis som du säger Josefina, visionärt, ideologiskt. Och det, är ju, det här är ju ett problem för liksom hela det politiska samhället eller det politiska samtalet. Men drabbar, tänker jag, den här frågan lite extra hårt ibland. Jo, men det är lite motsägelsefullt, som ju politik ofta är. Att å ena sidan har vi en devis som att hela Sverige ska leva som de flesta människor känner till. Och en idé att vi, har, vi ska ha likvärdighet överallt i hela landet. Men å andra sidan så saknas det ju olika landsbygdspolitiska agendor. Alltså samstämmigheten mellan de, de partiledare som stod här igår var ju bedövande. Så att för den väljare som vill välja... Mellan olika landsbygdspolitiska alternativ så är det ju oerhört svårt. Ja, fast jag håller inte riktigt med där. Jag vet inte, vi kanske ska... Är det dags att titta på ett klipp? Kanske? Vi ska aldrig titta, strax det... ja. titta på ett klipp. Men innan dess så måste vi ändå bara få beröra den här frågan som ju blev den som efteråt i media bara lyftes upp. Där det blev en tydlig konflikt mm. här på scenen. Mm. Vad kände ni för det? När vi pratade om tryggheten i samhället och hur det ska ja. stärkas. Jag tycker att det är väldigt synd och jag tror att det här är liksom ett kalkylerat spel från Åkeson att, att liksom få fokus på sig och få fokus på sitt parti. Och, och så. Jag tror att de har räknat ut att de vinner på den typen av attacker och, och sen så iscensätter han det och sen så får han mediatid. Och det har ju egentligen väldigt lite med det här temat att göra. Så det är ju synd att det tar fokus från. Så... Och det var också det som vi, när man tittar i Twitterflödet, fick inte så stor uppmärksamhet. Nej. Där fick snarare uppmärksamheten på synd ja. att det tar fokus från de viktiga frågorna. Jo. Ja, men det vi kan läsa överallt nu det är ju att, att landsbygden reser sig. Landsbygden är inte nöjd med den politik som de etablerade partierna driver. Och, och det val som, som ju vi tillsammans allihopa har nu det är att säga att, att, att vi stämmer in i den här kören som påstår att vi nu alla kommer gå efter den svenska fram, att vi kommer rösta på högerpopulistiska missnöjespartier eller så finns det en annan väg och det står för andra värden och tror att det finns faktiskt en, en, en, en uppslutning kring liksom humanitära värden på landsbygden. Och, och, och det tänker jag det är ett otroligt viktigt vägval som vi alla måste göra. För det finns en stor risk att det blir en självuppfyllande profetia om vi hela tiden får höra att, att den enda liksom, vägen framåt för det missnöje som finns på landsbygden är att bli högerpopulist. Alltså jag håller verkligen med om det men fast jag tycker ändå att man måste diskutera det för det är, visst, det är risk att man legitimerar ett sånt välbetygande såklart men, men jag, jag, tror, jag tror att det är viktigt att lyfta det för att, men alternativet är också inte eh, Idealiskt. Nej, utan det som, som, som behövs ju då, det är, ju, det är andra röster som ställer sig upp att högerpopulism är inte naturligtvis enda svaret på det missnöjda Men det har, är ju inget svar, utan det, är ju, alltså, men det, det går ju verkligen att tolkas som en protest. Och särskilt när man väver in då Sverigedemokraterna och deras framgångar i, i liksom den här globala kontexten så är det väl snarare då Ja, men snarare en protest mot det stora, stora liberala, urbana projektet, tänker jag. Ja. Alltså. men det här var ju inte heller någon konflikt mellan ideologiska positioner. Det här var ju ett personangrepp mm. som media ja, gillar det. på något vis. Det var ju ja. det som plockades upp. Det var ju inte så att Åkesson och Sjöstedt hade en politiskt initierad ideologisk kamp här. Vi fick ju inte veta någonting om Sverigedemokraternas politik egentligen. Så att det är också det. Vad tänker vi att konflikter ska vara för någonting? Mm. Och här så, jag tror också att vi måste prata, precis som du säger, på om den här dimensionen. För det är också någonting om att, som jag sa tidigare, att vi förlänger någon slags... Det blir ju ett fördummande också. Mm. Av, ja, men alla utanför Stockholm fattar inte så de röstar populistiskt. Det finns ju en samhällsproblematik här och det finns inga politiska alternativ som är rimliga. Och då hamnar vi i en sån här situation och det borde de etablerade partierna prata om. Vi ska titta på några klipp ifrån partiledardiskussionen igår. Och vi ska börja med ett ifrån Annie löv där hon pratar om landsbygdens eldsjälar och vikten av ett starkt civilsamhälle. Varsågod. För på landsbygden finns det så mycket potential. Det är byalag, det är studieförbund, det är bygdegårdar, det är samlingslokaler. Använd dem till integration, till kultur, till allt det där som är viktigt. För det finns ju där, i mitt missionshus här i byn Mara, där det är det både boxing, och det är ibland gudstjänst, och det är 30-årsfester, och det är, det är pension, någon som går i pension, och det är Lucia-tåg. Allt det där drivs av ideella eldsjälar. Släpp loss föreningslivet också, så ser vi också den här asymmetrin som gör att hela Sverige kan växa. Mm. Ja, jag fastnade för det där klippet för att det är också så väldigt typiskt Annie Lööf. Det är hennes sätt att argumentera, det är sätt att hon kan ju inte prata utan att nämna Maramö. Allting händer i Maramö. Eh. Men jag tänker också att det hon ger uttryck för är en, en, en verklig konflikt i synen på landsbygdsutveckling. Att det hon står för här och det som hon pratar om det är det här ansvaret som vi i landsbygden ska ta på oss på något sätt. Att upprätthålla civilsamhället. Det gör man inte i staden. Det ansvaret faller inte på den urbana människan. Det urbana projektet ser helt annorlunda ut. Landsbygdsprojektet handlar ganska mycket om idag om att liksom upprätthålla det här gamla civilsamhället också lite grann för storstädernas skull för att storstadsmänniskan ska kunna komma till oss sen och återknuta då till rötter, till traditioner och sådana saker då ska vi stå för det. Så att jag, för mig så, så, så är det intressant på det sättet tycker jag och jag tycker också att det Apropos det som du sa, Josefina, om att, att det saknades konflikter. Jag ser ju ändå att jag menar, Annie Lööf och Jonas Sjöstedt har turnerat landet runt och haft debatter, inte bara om landsbygdspolitik, men har funnits en, en mer med där. Och De har på något sätt också mejslat fram en konflikt mellan sig som jag tycker är ganska kreativ ändå. Och där Jonas Sjöstedt då står för... Den ena linjen kan man säga som ju då handlar om skatter, omfördelning, rättvisa och Annie Lööf står för det starka civilsamhället, det ideella arbetet och entreprenörskapet. Och det är på något sätt, på något sätt de två spåren grovt sett som finns i svensk landsbygdspolitik skulle jag säga men det skulle också vara intressant att reflektera över alltså just det ansvaret då, som läggs på att varje landsbygdsbo ska vara sin egen lyckas med och entreprenöriell och allt vad det nu kallas. Alltså, tänk om vi hade kunnat få se en förskjutning i debatten där man hade sagt vilka av de här väldigt viktiga dimensionerna bör stadsborna jobba på liksom. Alltså att hur ska stadsborna kunna lära av det innovativa civilsamhället om det nu är den? Ja, men precis som du säger på, det är ju den väg som som då valt. Då skulle jag gärna vilja höra henne och de som då liksom står bakom den strategin, politiska strategin, att tänka hur kan vi då få det här att funka i staden? Alltså hur ska vi kunna på något sätt förflytta fokus? Någon annanstans än att vi alltid ska fixa det här, men i stan så är vi nån annan som fixar. Det borde väl finnas mycket att lära, tänker man. Jo. Pengar och spara, liksom. Mm. Ja... Mm. Urbanisering har ju konsekvenser på landsbygden. Urbanisering är en trend som vi har överallt i hela världen och Europa. Men vilka konsekvenser som urbaniseringen faktiskt får på landsbygden beror ju väldigt mycket på hur kontraktet ser ut mellan oss medborgare och det offentliga. Och i Sverige så har vi ett ganska väl välfärdskontrakt. Vi betalar förhållandevis hög skatt och vi förväntar oss jämfört med många andra länder, en förhållandevis hög service tillbaka. Men det jag tycker att Ann gör i det här klippet är att hon liksom rundar liksom lite grann det här välfärdskontraktet och, och liksom påskiner på något sätt eller lyfter fram civilsamhälleliga insatser, frivilliga insatser och volontära insatser som någon slags lösning på en, på en situation som jag vet att många kommunpolitiker och kommunala tjänstepersoner uppfattar som ganska ohållbar. Och det, och det håller vi alla med om att civilsamhället och ideella insatser är oerhört viktiga. Inte bara på landsbygden utan i stan också. Men det, det är ju, vad, vad kan man förvänta sig på landsbygden? Man bör ju kunna förvänta sig samma service. Eh, precis som du var inne på. Mm. Eh, så, så att bakom den här retoriken om civilsamhällets stora fördelar så döljer det sig ju andra frågor som är faktiskt lite svåra. Jag, alltså, jag tänker att det är en väldigt... liksom också ska vi säga, trevlig överbyggnad att prata om. Det är ett sätt att dölja problemen. Jag har ju, jag har ju också, jag tänker, så, som kampmetod till exempel, så är ju positiva exempel ganska värdelösa, nästan kontraproduktiv. Att, att till exempel uppvakta politiker med att berätta om att ja, i Maramö, i Maramö så har vi ett, en bygdegård där vi gör de här de här sakerna. Det friskriver ju också politiken från, det, från ansvar och, och, och det blir ju då en slags internalisering, individualisering av, av utvecklingen på platsen som man måste lösa själv. Och det är klart att om är man då är liksom liberal eller, eller till och med kanske nyliberal så är ju det en otroligt lämplig överbyggnad att ta till, att hänvisa till som någonting gott och där människan är god på något sätt. Men, men jag vet, nej, alltså man bygger ju inte ett hållbart samhälle på det. det skulle kanske inte en stor del av diskussionen igår handlade ju om vad ska vi hitta för lösningar där vi utgår ifrån platsens förutsättningar och inte att det ska vara lika för alla. Det ställdes ju bland annat en fråga om, om asymmetriska lösningar och regelverk. Eh, att vi anpassar politiken och verksamheterna just till förutsättningarna som finns på platsen. Och där har vi ytterligare ett klipp ifrån Stefan Löfven. Varsågoda. Vi inför, nu första juli år så kommer en ny lagstiftning som gör det möjligt för kommuner att samverka på ett helt annat sätt så att man inte behöver ha exakt samma verksamhet i alla kommuner utan då blir det mycket mer flexibelt. Det är rätt och det är bra. Det behöver vi se över ytterligare. När det gäller stadsskyddet är samma sak. Det ska vi utreda så att vi kan ge inte minst norrländska kommuner men också i Mellersta Sverige finns också kommuner som har mycket sjöar men, men inte alls någon hög befolkning. Mm. Jag valde det klippet för att eh, som många känner till just nu så finns det en stor debatt om hur ska eh, välfärdsuppdraget eh, organiseras i olika kommuner beroende på vilka förutsättningar man har. Och det finns ju flera som har pekat på att vi har stora städer som växer och vi har små kommuner som krymper. Och de har fortfarande samma krav på sig, samma ansvar och samma skyldighet när det gäller skola, vård och omsorg. Och då finns det liksom en, en, en diskussion, Det finns en kommun, kommunutredning som pågår där man pratar om att de riktigt små kommunerna kanske skulle kunna få göra lite annorlunda. Kanske är det så att om man lättar på vissa regler och man öppnar vissa fönster så skulle det kunna öppna för lite innovationsutrymme. De skulle kunna hitta platsanpassade lösningar som hjälper kommunerna att hitta nya metoder för att bedriva undervisning, äldreomsorg och lösa de kommunala uppdragen på ett, på ett fortfarande kvalitativt sätt men som är lite mer innovativt. Och du ställer frågan om liksom hur skulle den här asymmetrin kunna se ut? Och man förstår ju själv att öppnar man den lådan och börjar diskutera möjligheter att till platsanpassning så skulle det kunna hända mycket. Men det man landar i här och som, som den, liksom, de asymmetrier som partiledarna egentligen öppnade för igår det var att man pratade om att man skulle kunna ha olika resavdrag. Jag skulle vilja påstå att det är en förhållandevis enkel och liten fråga. Man skulle kunna ha asymmetrier när det gäller strandskyddet det var också en liten fråga. Och sen så var det någonting ytterligare. Och sen så nämner Stefan Löfven eh, möjligheten att ingå mellan avtal. Och det är ju inte en, en specifik fråga för glesbygden utan det är ju naturligtvis en generell regelförenkring som påverkar alla kommuner. Så att jag skulle vilja säga att, att i, i den här diskussionen igår så lever fortfarande tanken om stor Sverige Där samma lösningar ska gälla överallt oavsett om du är en stor tillväxtkommun eller om du är en liten glesbygdskommun och min egen uppfattning är att det är lite sorgligt, jag tror att man skulle kunna behöva man behöver ha liksom lite visioner om hur man organiserar samhället annorlunda mm. och då kanske man också skulle tänka, för jag håller helt med men det är ju också alltså, even här, om man då skulle ändra så att säga och göra, göra vissa delar av regelsystem och politik platsspecifik så tror jag också att det är viktigt att hålla i minnet, varför gör vi det? Är det för att de här små småkommunerna är lite dåliga, eller är det därför att ett slags urbant folk faktiskt skapar helt andra möjligheter för dem som de måste anpassa sig till? Alltså är jag också rädd att i den här asymmetridiskussionen så återupprepar man någon slags ansvar. Ja, vi öppnar upp här lite grann så ni kan hitta på ännu mer grejer för er själva istället för att tänka, ja, men hur kunde vi komma sig att? Enhetsstaten faktiskt inte fungerar För att den utgår ifrån Att en kommun ska se ut på ett särskilt sätt Det är väl kanske det som är grundproblemet Sen måste man kanske hitta lösningar Som är mera ja men, Att förändra tankar och normer och, och liksom Maktrelationer så gör man ju inte en handvändning Så man kanske behöver nya, mer tekniska lösningar Men att då försöka Komma ihåg varför Varför måste vi göra det här Mm. Ja, och där menar jag att, att om man öppnar för lösningar som är lite mer anpassade utifrån de glesade geografiernas förutsättningar så skulle man ju kunna ha liksom en feedback bak till, till, till, tillbaka Precis. till det liksom stora politiksystemet och säga att hallå, vi är ganska många här som inte riktigt kan svara upp mot de kvalitetskrav som ni har här eller som inte klarar av den administrativa bördan som ni har och som förmodligen även de större städerna skulle välkomna. Så, så att det, det är inte så att jag på något sätt förespråkar en asymmetri hur som helst, men som, som metod så tror jag att det är bra att fundera på hur skulle vi organisera samhället om vi utgick ifrån de riktigt glesiga förutsättningar mm. och att våga öppna för en sån mm. diskussion. En annan asymmetri som var uppe, det var ju det också, och som det lades tid på, det var ju lokala skattebaser och resursskatter eller naturresursskatter. Och där tycker jag också att det är väldigt uppenbart att de två stora maktpartierna, Moderaterna och Socialdemokraterna, som ju då liksom båda har suttit på regeringsmakten och som liksom har, har liksom den här känslan för den administrativa makten. De är ju är väldigt starka anhängare just av enhetsstaten. Liksom. Stat, staten tar in pengarna och fördelar sen ut dem, och så ska det vara. Man är väldigt rädd för att rucka på den modellen, och det är på något sätt de små partiernas privilegium att få göra små utspel och, och liksom peka på att man skulle kunna tvika det eller göra på annorlunda sätt. Och där är ju också Centerpartiet och Vänsterpartiet faktiskt överens över sina konfliktzoner. Man vill ju båda se liksom en lokal beskattning av naturresurser, till exempel nu. Så, att, så att det, det, tycker, det tycker jag är spännande, men jag tycker också att det är spännande att, att försvaret av enhetsstaten är så starkt från de här två stora partierna. Och en annan fråga som kom upp i anledning av, av det här, det var Jan Björklund som vill centralisera skolan. Mm. Ja, och det är också en sån här fråga som återkommer hela tiden. Hur löser man bäst landsbygdens problem? Är det genom decentralisering eller centralisering? Och, och, och, och där är ju tydligt att Jan Björklund, åtminstone när det gäller skolan, tror att en centralisering av ett huvudmannaskap och ett ansvar ett inflytande skulle hjälpa glesbygden, medan andra gör andra tolkningar. Så min uppgift är inte att recensera huruvida det är rätt eller fel, men det är en viktig in, intressant konfliktlinje. Vad, vad är det man tror skapar bäst förutsättningar? Eh. Och lösningen för de kommuner som minskar tillväxt. Exakt. Mm. ja Det är egentligen den enda lösningen. Ja, det var en mm. Och det är en väldigt stor fråga i vårt land, mm. med tanke på att vi har så många kommuner som faktiskt minskar. Hur mm. ja, borde de ha det. angripet den frågan, tycker ni? Men den är nästan omöjlig för ja. dem att angripa. Alltså tillväxtdiskursen eller tillväxtnormen, liksom den är så extremt stark. Så att om du på något sätt kritiserar den uppfattas du som lite koko. Liksom. Det går vi inte att, det går inte att säga det är bra som det är, till exempel. Det räcker. Eller så. Alltså den, jag tror att det, att det ändå är väldigt svårt att föra den argumentationen utan att just uppfattas. Alltså då slår den här också tillväxtnormen och den urbana normen går ihop. Då slår det tillbaka. Alltså, ja, men ni är inte tillräckligt moderna, ni är inte tillräckligt innovativa, ni fattar. Liksom inte. Det är klart att det inte händer någonting här. Jag tror att det är väldigt svårt att. Liksom... Fast det, det finns ju, jag tycker det är spännande med, med Fridolin, som vi inte har pratat så himla mycket om. Men, men han, han nämnde ju då till exempel klimatkrisen som, som en slags potential för svensk landsbygd. Eh, och, och det är ju många som gör det. Eh, och man tänker sig att här, ja, vi kan producera ny energi och vi kan producera liksom det antibiotikafria köttet. Och vi kan ha lokala marknader och allt det här. Så att det, på, på ett bokstavligt sätt så finns det ju en viss potential i det. Men, men jag anar också hos eh, Fridolin som, som liksom, det finns ett stråk av liksom, eh, apokalyptisk utopism på något sätt hos miljöpartister ibland. Att man önskar sig en slags eh, katastrof som nollställer på något sätt planen eh, att, och, att det, och att det är snarare det han menar när han pratar om, liksom klimatkrisen som som potential att att då skulle på något sätt eh, spela. Då, då skulle vi kunna få ett annan, en annan maktbalansen så En annan fråga som var uppe en del och som det samtalades om är den urbana normen, urbaniseringen, och där har vi ett klipp till. Från Varsågoda. Men ser det Varsågoda. Vi måste se på kort sikt och på lång sikt. På kort sikt är det så att, att naturligtvis så behöver landsbygden stöd. Exempelvis se till att det finns butiker. matbutikerna och Macken ska finnas där. Nu är det, det man nu säger här att vi, behö, vi behöver ge mer stöd. Till det. Vi har ökat det stödet med 200 procent under den här mandatperioden. Och nu, men sen är det så på lång sikt. Landsbygden är en förutsättning för hela den klimatomställning vi ska göra. Det här framtiden finns, så man ska inte titta på det som om att här är nog lite synd om och ska göra det här. Framtiden finns skogen, vattenbruket, livsmedelsproduktionen, besöksnäringen. Tänk på hur många som vill åka och titta runt om i vår fantastiska landsbygd. Jag brukar ta Kina som ett exempel. De är jätteintresserade av Sverige. Tänk om alla kineser kommer hit. Ja, du valde det här klippet, ja, jag valde det här klippet. Och det är klart att jag vill bara understryka, Det är klart att jag förstår och sympatiserar med att alla de här politikerna vill ju någonting viktigt. Och det är ju lätt för oss att sitta här och på distans liksom recensera dem. Men jag tycker att det här klippet verkligen illustrerar hur han gör den urbana normen. Den första delen, liksom på kort sikt, då pratar han bara om stöd. Han skulle kunna ha sagt investering. Men det gjorde han inte. I den andra delen så pratar han om allt landsbygden ska göra för andra. Rädda hela klimatkrisen, alla ska jobba i gröna näringar, det finns liksom bara den typen av arbeten och dessutom ska alla kineserna komma hit. Alltså det är för inte samtidigt. nej inte samtidigt. Och då blir det också som ja, men på har ju pratat om det tidigare, alltså landsbygden som någon slags uppvisnings plan för någon annan som ska komma och titta och fixa. Och så ska vi dessutom liksom fixa klimatfrågan också. Så det tillskridda urbana normen blir ju både då att det, är en, det här är några stackare som behöver stöd någonstans som jag nu får dra lite på vad han säger och att landsbygden ska vara till för någon annan. Och det tycker jag är liksom en ganska bra definition på urban norm. Mm. Det är också väldigt svamligt. Tycker jag. Ja. Alltså, jag tycker Löfven gjorde ganska dåligt ifrån sig igår generellt. Så Jag tycker att han var väldigt svag om man får säga det. Men man, tycker han presterade ganska dåligt. känns som en statsminister med ganska dåligt självförtroende i de här frågorna. Konstigt nog. Liksom. Jag tänker man hör ju olika saker i, när man tittar på de här klippen. Och Det, det jag reagerar på är ju att det som kommer först här, det, det är det är matbutikerna och eh, mackarna och det är klart att det är otroligt centralt men jag efterlyst och tyckte att det var ganska så eh, lite prat om den offentliga servicen på landsbygden. Alltså skola, förskola, äldreomsorg, socialtjänst och alla de kommunala uppdragen som är en förutsättning för att människor ska kunna bedriva företag. På, på de pratar om servicecenter. Ja, men jag skulle vilja säga att det var en ganska så... Det, det, det tog ingen större plats i debatten. Så det var, det var, det var någonting som, som jag verkligen saknade. Och, och när frågan blev då, hur ska de här krympande kommunerna som har ett vikande befolkningsunderlag, som har fler äldre, som har minskande elevkullar och som har allt svårare att rekrytera kompetens, vad ska de göra för att hantera sitt välfärdsuppdrag? Det var den frågan du ställde till dem. Och då kommer svaret samarbeta med näringslivet. Ja, Se till att vi får tillväxt. Mm. Men det är ju ett ganska så oförskämt svar, skulle jag vilja säga, om vi tittar på hur en Europakarta ser ut. Där vi ser att stora delar av Sverige, stora delar av Europa, har inte tillväxt. Utan då behöver vi kanske fundera på ett lite annat fördelningssystem, eller ett lite annat ansvarsfördelning. Ett lite annat sätt att göra saker på än att... Eh, Be kommunerna eh, dra igång civilsamhället och göra saker på ideell basis eller samarbeta med näringslivet för att skapa tillväxt. Det görs, men eh, på många platser så, så leder inte det till den tillväxt som man hoppas, och då står man där med sina utmaningar. Där tyckte jag att de, de partiledarna skulle ha haft bättre svar, eh, mer... Men det är väl också att det är någon slags glidning hela tiden och det gäller ju generellt i det politiska samtalet att det går nästan inte att prata om de här välfärdsuppdragen och man måste kalla dem tjänster också nästan. Man kan inte prata om det offentligt som just är skola, vård, omsorg utan att det på något sätt ändå ska marknadiseras och lösas av marknadens principer. Så att man är liksom där och petar och det blir också konstigt att man ska ge näringslivet, det lokala näringslivet, ansvaret för centrala liksom, offentliga uppdrag. Det är ju inte, det är inte rimligt liksom, från något håll. Men det gäller ju inte bara den här diskussionen, det gäller ju generellt i, i, i den politiska diskussionen. Det finns inte bara en, en urban norm, det finns en 08-norm, sa ju Björklund också mm. här igår. Ja, hur är det med, med detta med, med platsen? Vi identifieras ju rätt mycket med platsen. Alla vi som har stått på scenen här har identifierat oss med var vi kommer ifrån. Mm. Och att det är viktigt är det väldigt viktigt. Ja, vi var ju, några som konstaterade igår när vi satt åt middag igår att, att alla egentligen, det var någon undantagen, pratade om var man kommer ifrån. Jag kommer från den här platsen. Mara med, har man hört så många gånger så det kommer man ihåg, de andra kommer jag inte riktigt ihåg. Eh, landsbygdsministern pratade också var han kommer ifrån. Eh, digitaliseringsministern pratade också var han kommer ifrån. Så att på ett sätt så är ju plats uppfattar ju dem och beskriver dem som något otroligt viktigt. Samtidigt, vilket är lite intressant och paradoxalt för samtidigt så är de lösningar som lyfts fram i alla sammanhang är ju digitalisering och platslöshet att alla de här tjänsterna och all service som vi människor behöver i våra vardag, det ska vi ha i våran padda och det ska vi ha vår telefon. Så vi ska inte behöva ha det här jobbiga lokalsamhället som vi på något sätt ska behöva interagera med. Och det kan man ju se på lite olika sätt. Man kan se det som att man slipper det här, liksom lokalsamhället. Men man kan också se det som att det är någonting som man kanske behöver. Och det som är liksom paradoxen är att alla politiker pratar om var de kommer ifrån samtidigt som lösningarna andas och signalerar platslöshet. Kan vi se en skiftning här snart? Vi är ju ändå i lite grann en... En skiftning när det gäller att börja använda det digitala mycket mer. Vi gör ju inte det i offentliga i den utsträckning vi skulle kunna göra. Nej, men jag tror att, att här, här så... När, när vi, jag gör ofta den observationen när jag är på landsbygdskonferenser. Där är det väldigt viktigt att positionera sig som landsbygdsbo. För att få legitimitet för det man säger. Jag har aldrig varit med om det nog på någon annan konferens. Om, om företag, eller om besöksnäring, eller turism eller kommunal service. Så är det aldrig någon som, som står och säger att de kommer från Falkenberg. Jag tycker också det är en slags dilemma med, med hela landsbygdsfrågan på det sättet också, just att landsbygdsfrågan också lyfts ut. Jag kan känna en grundskepsis mot hela det här sammanhanget, att vi har en landsbygdsriksta, att det liksom ska formuleras en landsbygdsfråga, att det de, de är en specifik fråga, för att egentligen är det ju en aspekt på alla politikområden som borde vara själv en självklar del av liksom migrationspolitiken, vårdpolitiken, skolpolitiken, alla infrastrukturpolitiken. Men eftersom den är fråvarande i sektorspolitiken så blir den istället ett eget politikområde och som därigenom också då framstår som ett särintresse där man då måste komma och hävda sig på något sätt. Det är extremt beklagligt skulle jag säga. Det ligger oss verkligen i fatet. Vi borde verkligen jobba oss ifrån det. Och kanske men... använda uttrycket platspolitik istället ja. för att benämna liksom platsen per se. För det är ju inte, ja, men det finns ju både det här att man då identifierar sig Just i ett sådant sammanhang. Men sen tänker jag att det finns ju någon slags röst. Alltså när vi analyserar hur människor ska rösta så är vi också någon slags logik om egoism. Landsbygden börjar bara viktig om vi är många här. För det är tydligen en helt omöjlig tanke att någon som bor i Stockholm ska kunna rösta på en politik som faktiskt gynnar hela Sverige. Mm. Varför det? Alltså måste politik vara så egoistisk? Och där finns det ju en trend med hela plånboksfrågan och allting som på något sätt gör politiken helt individuell. Och det, det tycker jag själv är väldigt problematiskt. Jag tänker att politik ska bli vara ideologi och värderingar. Inte att det är bara jag som ska ha det bra. Det går väl jättebra för människor som bor i stan och rösta på en stark politik för hela landet. Det kan väl inte vara något problem. Vi ska, vi ska avsluta den här reflektionsstunden med ett sista klipp där Kristersson pratade om att förutsättningarna aldrig har varit bättre någonsin. Det fysiska, det digitala tar han upp där. Men vad säger han egentligen? Titta här. Vi lever liksom kvar i den kvaren här för att stan alltid är bättre. Det intressanta är att det som har förändrats dramatiskt är att förutsättningarna att kombinera stan och landsbygden har ju aldrig varit bättre än de är idag. Med kombinationen fysisk infrastruktur och digital infrastruktur. Med växande städer som behöver medarbetare och människor som inte alla kan eller bor i städerna som skulle kunna bo på helt andra ställen och ändå ta nytta av allt detta. Och så det digitala förstås. Så att egentligen har våra förutsättningar att kombinera allt det här aldrig varit godare än idag. Och ändå så lever vi lite kvar i den så här gammal, gammal föreställ. Ja, det är ju så icke-konkret, tänker jag. Och det är också någonting som alla säger hela tiden. Så alltså på ett plan så kan man ju konstatera så att ja, han kanske har rätt. Ja, vi har fantastiska kommunikationer idag. Vi har digitaliseringen som vi, vi, vi ligger ganska långt fram. Vi kan beställa saker på nätet. Vi kan egentligen då rent teoretiskt jobba var vi vill. Men det han bortser ifrån är ju egentligen då hela nationalekonomin. Av <laughs> det faktum att vi under den här perioden av digitalisering och liksom utbyggnad av kommunikationer snarare haft en Centralisering av arbetsmarknaden och en urbanisering av befolkningen. Eh, och att liksom vi lever i en, i en marknadsekonomi som har väldigt starka centrifugalkrafter och drar alla resurser in mot ett centrum och alla människor in mot ett centrum. Så han bortser, han pratar om en slags drömvision, men han bortser ifrån liksom centraliseringen, den urbana, urbana normen, marknadsekonomins krafter och typ åtta andra faktorer. Och det här tycker jag är så liksom signifikant för hur de här debatterna ofta är. Så. Jag, jag, det jag tänker när jag ser det är att det verkar oerhört yrvaket. <laughs> och att han på något sätt har ställt sig upp och tittat. Och det känns också som ett väldigt mycket ett Sörmlands perspektiv. Hade kunnat säga det 1997. Ja, ja, och det är klart att det är fantastiskt i Sörmland. För där kan man gå på tåget och se man på Stockholms Central Bara 40 minuter senare. Det är ju fantastiskt. Mm. Så, så att det är ju, man skulle berätta för honom att det finns olika landsbygder. Att det liksom är plural. Att det finns liksom olika förutsättningar på olika platser. Men sen vill man ju nästan börja skrika, håller jag på att säga så här. Men varför behöver vi då sitta här idag? Ja. Om det då är så fantastiskt. Alltså det är ju så i och för sig. Förutsättningarna har ju i vissa perspektiv naturligtvis aldrig varit så bra. Och ändå har vi en sån extremt stark urban norm. Mm. Hur kan det komma sig? Ja. Ett svar är ju. För att det här handlar om makt och politik. Det är inte något som bara linjärt förändras över tid. Det är en kamp för tusan. Mm. Det är liksom, men istället så... Ja, vad vill, alltså vad sa han egentligen? Ja. Han sa att vi har väl egentligen inget problem, ni hittar på det. Eller? Det, är alltså, det man kokar ner det till det är liksom så här, hela alliansens politik på det här området. Det är en attitydfråga bara. Om vi skulle avsluta vår reflektionsstund här bara med en, en sista reflektion från er var och en. Vad drömmer ni om att få se för landsbygdspolitik framåt? Mm. Eh, jag har en tanke som har liksom slagit rot hos mig som jag eh, hoppas. Vi blev ju uppmanade igår att drömma. Och jag, och det skulle kunna vara så att landsbygdspolitiken och landsbygdsrörelsen är ungefär på samma ställe nu. Där miljörörelsen var i början på 90-talet. För då var miljöfrågan en särfråga. Det var en, en fråga vid sidan av. Det var några förvirrade människor med dreadlocks som gick omkring och, liksom och tjata på människor. Att det fanns liksom någon rödlistad fågel någonstans som man skulle ta hand om. och, och, och, och Sen har den vuxit. Det är fortfarande inte så att alla, naturligtvis alla problem är lösta. Men det är fortfarande så att, att miljöfrågan är liksom en hygienfaktor. Alla partier måste ha ett miljöpolitiskt program. Och miljöpolitiken är inte en fråga för, för enskilda partier eller för några organisationer. Utan det är ett perspektiv som förväntas finnas med på alla politiska nivåer. Sen så finns det problem med det, men, men det är liksom inte en särfråga på samma sätt. Det, skulle, och, och, och det finns många likheter mellan miljöfrågan och urbaniseringen. Det finns ju ingen människa som startar en verksamhet i akt och mening och förstöra miljön. Så att det finns ju liksom inte så att miljöförstöringen någon gång har haft liksom, liksom paroller och folk som har demonstrerat för miljöförstöring. Men det finns människor som har försvarat rätten att göra saker som faktiskt är för, till problem för miljön. Och på samma sätt har vi idag frågan om urbanisering. Det är ingen som driver någon verksamhet i akt och mening att urbanisera. Utan urbaniseringen blir en bieffekt som är problematisk för samhället. Så jag tror att om 20 år kanske vi har en urbaniseringsrörelse som påminner om miljörörelsen. En kritisk sådan. Ja, ja det tråkiga svaret är att, att jag Tänker att det skulle vara fantastiskt bra att få på plats en sån här landsbygdsäkring av all sektors och Det skulle vara mycket mer radikalt än vad man först tror. alltså Att faktiskt titta, och det är lite vad du är inne på också. På något sätt att det. Så, så, det, det, så är det ju. Därför det är också så här att, att jag tror att vi... Äh, vi är, ju ganska, liksom, vi är väl medvetna om hur, hur liksom den urbana visionen ser ut, den liberala urbana visionen. Den är ganska tydlig. Och jag tror att vi är ganska klämda på landsbygden av att vi inte har en egen vision. Att det inte finns den här, att det liksom är det här... Digitaliseringen, Men vad, vad de vill gröna, gröna näringarna. Jag har ingenting. Jag tycker att, jag tycker att jag tycker det är upp till andra att formulera de där visionerna. Jag, mitt, mitt jobb är mer att bara klaga på dem. Ja, det är bra. Malin, vad säger du? Jag är, sorterade mig ju direkt igår i pessimistfacket och tänker stanna där av ren njutning. Jag på att säga. Men jag tror på en platsens politik. Alltså jag tror att landsbygdspolitik bör bli en platspolitik som inbegriper en maktanalys kring stadland, centrum, periferi, modernitet. Alltså det är en sån politik jag skulle vilja se. Sen så tror jag att en sån politik också behöver någon form av kortsiktig investeringspolitik, om jag nu ska vrida på Stefan en stödpolitik till delar av landet som missgynnas av den nuvarande politiken. Men jag tror att vi behöver en genomgripande platspolitisk säkring av all politik för att också rikta ljuset mot stadens problem och göra dem platspolitiska. Stort tack Josefina, Po och Tack. tack. Unga på landsbygd har genomfört ett projekt där just unga konstnärer har fått göra en utställning. Och nu ska vi få ett exempel därifrån, mina damer och herrar. Det handlar om poesi. Ge en varm applåd för Lo Lindström. Glesbygdsbotten Västerbotten Mästerbotten Det är vi som skapar den nya toppen Här är vi feminister och Norrlands barn Det är vi som är folket, det är vi som gör stan Jag kommer inte vika mig för urbaniseringen Tryck in i den här stadsplaneringen Jag är inte kallad till Stockholm det är inte meningen avskaffa storstan. Jag kan sköta norlands legaliseringen. För jag är stadsbarn. Men inte av betong. Har skogen runt hörnet plockat bär barndomen igenom. Hälsa på stugan där farmor kom från. Hört berättelsen om hur hon lämnar byn för och. Inte för staden utan för jobbet. Levde med litet boskap istället. Levde på hoppet om att uppoffringarna skulle löna sig i det långa loppet. Barnen gick i centrala skolan. Farfar jobbade i industri. Och farmor nötte bort bonskan. Och nu låter jag riksvensk. När jag ska vara noggrann, jag odlar mitt statsprioriteringshat. Vill se det stå i brand. Se och köra mil till akuten för att försöka ro i land. Se hur snabbt det skulle lösas om det var dem som blev utan mobilnät och kontakt med omvärlden ibland. Ibland så önskar jag att norra Sverige sa nej. Svea, du får han är mer av mig. Inte längre. Se hur längre det tog innan de var på knä och kunde kompromissa om problemen. Den bilden har jag fotat i huvudet och tagit med mig. För även om Rosen bad inte låtsas om det, så är det vi som försörjer dem med el, malm, makt och pengar. Så det är ju konstigt att vi är de som är första att utelämnas. Men ni ska akta er, för vi, vi är här, arbetarklassen, Norrlands barna, vi är redo att hämnas. Dikten ni just hörde heter Mästerbotten. Och jag är född och uppvuxen och bor i Släfte, Och jag har aldrig flyttat från Släfte. Och det är en historia som saknas oss. Hela tiden när landsbygd, glesbygd eller periferi i någon form ska skildras så är det med ett stadsperspektiv eller perspektivet av en hemvändare. Vars är historierna från oss som faktiskt bor här. Så jag skrev den här historien. En del av den här historien. Ett diktverk som heter Att stanna. Och det var jag med i Unga på landsbygdens utställning förra året. Och det är Inledningen till den fantastiska forskaren Lotta Svenssons bok Lämna eller stanna och resterande dikter idag, ni ska få höra av mig, är ur att stanna. Så vi börjar från början. De inledande frågorna som gjorde att jag hamnade här. Går att bo kvar... I orten du växte upp i. Vad sker om du stannar kvar? Vem blir du om din ursprungsplats inte blir något du lämnar bakom dig? Hur ser hålan ut när du börjar älska den? Hur påverkas din kärlek i hålan av andras ord om din plats? Vad klingar illa att du inte far? Vem bär ansvaret för vad du tycker om dig själv i relation till din geografiska plats? Är det rimligt att nöja sig? Hur bemöter du hemvändare och deras livserfarenhet från större städer? Vad missar du? Vad missar de? Hur är det att bli kär? I orten du lär dig av sky. En av de absolut starkaste anledningarna till att jag... Kan och vill bo kvar i Skellefteå är ett ställe som heter Rivhuset. Och Rivhuset, det är ett kulturhus som jag och andra ungdomar och kreativt folk driv. Det vill säga det är ett gräsrotskulturhus. Och det här huset har... Alltså det har räddat livet på folk. Det här är vår anledning att existera. Det är liksom... Det är kultur, det är trygghet, det är närhet på det absolut vackraste sätt. Och det är en trygg plats för oss som på olika sätt hamnar utanför normsamhället. Oavsett om det är hbtq-tillhörighet eller klass eller kön. Eller funktion. Vi har, liksom en, vi har en trygg punkt där. Men som namnet antyder så ska det här huset rivas- Skellefteå kommun begår ett misstag som så många andra kommuner begår. Nu ska ju Skellefteå kommun bygga ett kulturhus. Konferenscenter. Och för att bygga det här kulturhuset för finkulturen så kommer de riva oss. Vi kommer bli helt utplånade. Det här är liksom gräsrotskultur som existerar i deras glesbygdskommun. Och vi kommer bli mördade för att Skellefteå kommun, liksom många andra, jagar någon sorts idealinvånare. Jag tänker att det finns en, så här, alltså en jävligt våt dröm hos kommuner om så här, en mysig vit medelklass som kommer sitta i foajén på torsdagar och dricka vin- <laughs> eller att de ska lycka locka hem hemvändare så att liksom folk som har farit ut blir så så kan de komma hem och liksom berika platsen men vi som bor här då vi som är kulturen i den här kommunen vi är totalt förbisedda vi behöver inse att vi som finns här är av vikt och jag vill läsa en text för er som heter Motbevis. Jag vill tala om lyckan. Just denna lycka kanske inte är specifik för en geografisk eller fysisk plats. Men det är en konkret motaktion till vad jag har lärt mig. Ingen har sagt att den här lyckan kan finnas här. Jag har en piss dålig dag. Kaos rör upp sig, ni vet något förflutet som slänger sig på häftigt och gör en illa. Det är så prima piss. Och jag far till ett hus som rymmer mina vänner och längtor. Ni vet ett sådant sammanhang som verk, där små, det stort och smått kan vädras. Så jag berättar. Gråter ur det som är så hemskt och blir uppfångad. Ni vet sådana rum som verkligen läker den. Jag blir så lycklig. I all min sårbarhet, trasighet, kärlek. Allt känns så oerhört rätt och tröstsamt krama rimliga ord, varm kvar av luft ni vet när stormen lägger sig och ens kinder blir rödrosiga och kroppen lite skakig någon målar en hylla någon sjunger med till en låt någon ger mig en kram och jag tänker på mina vänner, i detta hus och mitt västerbotten och är så lycklig och det här är väl inget som är unikt för min hemort. Min geografiska plats. Det här rummen finns nog på många olika ställen. Men ingen har sagt att det här kunde finnas hos mig. Vår lilla plats. Det där blir en konkret motaktion i min vardag. Ett motbevis. Den här lyckan finns här. vi har tagit oss fram till min sista dikt för dagen att stanna i sin helhet finns och lyssna gratis på Soundcloud ni hittar mig på de flesta sociala medier och Lottas fantastiska bok och min diktsamling Västerbottens barn går och får tag i det haffar mig utanför jag ska inte snacka sönder den här sista dikten det är den avslutande dikten i att stanna. Den får tala för sig själv. Har det svåraste osagt? Oskrivig? En molande gråt som inte har varit stor nog för att ta sig ut, men läga i bakgrunden. behöver be dig om ursäkt. Förlåt för hur jag bara försökt ta mig från. Förlåt för alla hemska saker jag sagt om vilken liten håla du är. Förlåt för att jag övertygat sa att det inte finns plats för sådana som mig hos dig. Förlåt för att jag varit så förbannat elak. Du är inte problemet. Det är de som tar allt som är ditt. De som skämtar om din inavlade befolkning. Utsugarna, exploatörerna. Det är inte du som har fått mig att må så här. Det är den skeva bilden vi har av dig. Och det är något vi måste jobba på tillsammans. Jag måste mota dig inlära orden. Och du måste fortsätta motbevisa. Och sluta hävda dig mot större platser. Sluta med tävlingen med ume och försöka vara och annat, var lite jävla ärlig. Så blir det enklare för mig att lita på dig. Du är ful och asfalterad. Även det vackraste i fyra på morgon ljuset under sommaren. Du som så mycket problem, skevheter och ångest och beslut. Men visst förstår du att du är mitt hem. Du kommer aldrig sluta vara det. Jag behöver be dig om ursäkt. Och i sin tur mig själv. Förlåt kära du. För alla hemska saker jag har sagt. Du är min fula småstad. Också länken till min byggd. Och det finns inget vackrare än att ha hittat åt den, Hela historien och för det är jag dig evigt tacksam. Hade jag inte stannat hos dig hade inte de berättelserna hörts till mig. Myrarna, människorna, levandet. Förlåt för allt. Men be om ursäkt du med. Säg förlåt till byarna kring dig du utnyttjar. Gör inte samma sak som Stockholm gör mot dig. Säg förlåt för att du river sönder gräsrotsrötter för att tävla med storstan. Säg förlåt för att du aldrig säger emot när jag hatar mig själv på grund av dig. Vi har så mycket kvar, du och jag. Olöst och ovist. Om jag slutar skylla på dig och lär mig bättre. Kan du sluta vara passiv när de river det bästa hos dig. Visa lite tryck. Vi har tusen sidor oskrivet gammalt grål. Och kom skapa tusen till. Men om jag stannar hos dig. Om jag inte lämnar dig i sticket. När det blir svårt, kan vi bygga nåt då. Lou Lindström. Har ni suttit länge, så jag skulle jag be att ni bara reser er upp. Och jag ska inte ge några andra instruktioner än att hälsa vår nästa gäst välkommen upp på scenen. Det är lite skönt att bara få resa eller hur, när man har suttit länge. Han har jobbat nästan ett decennium som vd och koncernchef på Lantbrukarnas riksförbund innan dess. Då jobbade han som vd för Allihanda Media i Ångermanland, men egentligen så hade han velat bli bonde. Mina damer och herrar, medan ni står, ge en rungande varm applåd för Anders Kjellström. Hej. Välkommen. Tack. Det är inte varje dag du får en stående applåd när du kommer Varsågod och sitt. Tack. Det ska inte bli någon vana, var det någon som sa här. <laughs> Okay. Hur mår du idag? Förlåt? Hur mår du idag? Jag mår väldigt bra. Det var alltså det. att du ville bli bonde från början. Ja. Och varför blev du inte det? Ja, alltså, jag är ju uppvuxen på en gård, en släckård Och eh, jag var äldste sonen och eh, ja, jag, jag drömde om det. Och, eh, men det är som samt alltså, vi har en gård som ligger väldigt nära stan. Alldeles utanför. Det är och under 70-talet så pågick det en planering där kommunen tyckte att man skulle bygga bostäder på den här åkermarken. Det slutade då 1980 i ett beslut om exploatering kom i kommunfullmäktige. Och det här var ju ett väldigt hårt slag för mig men framförallt för mina föräldrar för att bara känslan av att tvingas sälja någonting som man inte vill sälja. Det är har man fått vara med om sådana saker så det sätter sina spår. Min pappa blev säkert tio år äldre på de här åren och för mig innebar det att jag inte kunde välja den här yrkesbanan. Det sjuka kroksången var att åren gick och man byggde en väg men sen byggde man inte om byggde en skola men byggde inte så mycket mer så att 20 17 år senare kunde jag få köpa tillbaka delar av den här marken och det kom en vecka efter min far hade gått bort, och jag började inte påverka när jag pratade om det. Men det här gjorde att vi, alltså min var att försöka ställa liksom saker till rätta, att återskapa gården. Och gården är faktiskt nu tytan hektar då, större än bara någonsin har Du ser är, stolt ut. Ja, jag är väldigt stolt över det. Och, men det, det skapade hos mig en lite bonde, wanna be hangaround-kontroll. Om jag nu inte kan bli lantbrukare så har landsbygdsfrågorna och landbruksfrågorna alltid varit väldigt, väldigt väsentliga för mig. Och jag var i kommunalråd eller operationsråd där i fem år och då tyckte jag att liksom just de frågorna var det som var mig mest. Och när jag nu fick frågan om jag skulle kunna tänka mig bli vd, koncernchef på LRF så kände jag att det jobbet var liksom ämnat för mig. Varför är det jobbet så viktigt för dig? Alltså jag var ju, tror jag var väldigt mycket präglad av det som var min, min egen upplevelse om det här med hur viktigt det är med ägande och brukar rätten att få ta ansvar för sin del av Sverige. Men också en känsla av att vi hade ju faktiskt gått baklänges i det här landet sedan alltså 1975 hade den svenska livsmedelsproduktionen minskat 1-2% per år varje år. Fram till då 2008-2009 när jag liksom började fundera på det här jobbet. Och Det blir ganska många procenter på de här åren. Och När jag kom till LRF så höll vi, skulle vi börja jobba då med hur kan vi kan vända den här utvecklingen. Och då är det så att man måste först få folk att inse vad, vad bär det här om det här fortsätter. Då räknar vi ut att om det här skulle fortsätta, då skulle den sista svenska bonden stänga dörren i lagen 2053. Och det, var, det blev liksom en metafor att verkligen kunna, kunna liksom använda. Är det så vi vill ha det? Liksom? Och, men, men samtidigt ska man komma ihåg att Martin Luther King sa aldrig I have a nightmare. Han alltså, sa I have a dream. Så att det är liksom, man måste förstå kontexten men också bilden av vart man ska då. Det är väldigt lätt att tänka att det var bättre förr. Ja, exakt. Men och det brukar jag också beskriva att vad var bättre för på landsbygden? Jag menar, om man är uppvuxen med att en slottarna pågår från isommaren till augusti, till augusti och man får åka bad när, när det regnar, då är det inte det man längtar tillbaka till. Om och, och modersmålet här, det gamla skogsbolaget, hade ungefär 5000 anställda i skogen i slutet av 50-talet, är det någon som skulle vilja välja gå tillbaka till just det jobbet? Nej. Så jag menar, man måste ju också förstå att mycket har ju faktiskt förändrats som har handlat om någon sorts drivkraft för att få det bättre. att ersätta väldigt tunga tungslit med någonting som, som gör att folk liksom trivs med sina jobb. Så väldigt mycket har ju på det sättet blivit bättre på svensk landsbygd. Och det jag företräder tycker jag liksom att det hände så otroligt mycket spännande just nu. Det är en jätteskillnad idag jämfört med 2009. Jag skulle säga att det att all, alla partiledare i stort sett var här igår, det hade de inte varit för fyra år sedan än mindre för åtta år sedan. Och, men att landsbygdsfrågorna och våra frågor har liksom lyfts fram på det sätt det, det sker, då, det är en fantastisk förändring. En av de frågorna som lyftes som den allra viktigaste var detta med digitalisering. Mm. Att använda ny teknik för att kunna fortsätta utveckla vårt land och vår landsbygd. Hur jobbar ni med det? Vad tycker du är viktigast? Alltså, vi, vi brukar beskriva det som IoT, alltså Internet of Things. Alltså, hur man nu kan koppla ihop information i traktorer. Progar mjölkrobotar och mycket annat och verkligen hitta vägar för att bedriva ett, ett, en, en, en klok, hållbar livsmedelsproduktion. Så teknikutvecklingen bidrar väldigt mycket för ett, ett bra lantbruk. Bidrar det till att vi kommer att få en blomstrande jordbruks? industri i vårt land. Eller att vi kommer att fortsätta utveckla det. Ja, men alltså, man måste titta på de små stegen. Om vi nu hade 25-30 år av baklängelse ekonomi i så har vi faktiskt sedan 2010 så har värdet på svensk livsmedelsproduktion på gårdsnivå ökat varje år sedan 2010. Och jag började då. 2010. Nej, men, alltså, det, har verkligen, man kan säga, det är en trend som man kan säga, är varaktig nu. Eh, I fjol växte sektorn med 5 procent. Och totalt har det reala värde på svensk gårdsproduktion ökat med 7 miljarder sedan 2010. Och vi har ju då som mål LRF att vi ska gå från dagens nivå 83 miljarder på gårdsnivå till 130 miljarder 2030. Och vi ligger på den takten nu. Och det är väldigt mycket pengar. Och å ena sidan är då det då det rationella effektiva lantbruket och inte minst det som händer i de små sammanhangen. Det som växer absolut mest på svensk inom livsmedelsproduktion i Sverige idag, det är gårdsförädling. Alltså på gårdsnivå föräldrar alla animaler, mjölkprodukter eller annat utifrån vad gården kan klara. Och också dryckesframställning. har växt med 30 per år de senaste två åren. Det är alltså, vi har alltså fler gårdsbutiker i Sverige än det finns ikabutiker. butiker. Det är alltså en sektor som verkligen håller på att skapa bilden av den moderna landsbygden. Och därför så är diskussioner om det här med, med eh, rätten att kunna sälja eh, alkoholprat haltiga produkter på gårdarna. Det är en rättighetsreform. Alltså om inte landsbygden får använda och, och sälja där man verkligen kan producera, som handlar om, om pengar, men också om besöksnäring, då, då är vi Vila ute. Så, men det, här, det känns som att det, det håller på att hända någonting och det kommer underifrån. Sen är du positiv efter att ha hört vad partiledarna sa igår. De tog upp den här frågan bland annat. Alla ja, alltså det har ju hänt jättemycket på några år nu. Helt plötsligt är ju liksom en för att tillåta det här med att samtidigt behålla monopolet. Och Finland har ju en har sån modell. Så det, det tror jag vi kommer få i Sverige också och inom tre till fem år. Mm. Du Anders, du har ju också en bakgrund som ordförande för Modo. Mm. Och nu ska vi få träffa ytterligare en person mm. som lever och verkar på den här orten och jobbar för tillväxt här. Som kanske inte var helt givet. Han var 17 när han debuterade i Modos A-lag. Och som 19-åring drog han till NHL. Näst efter Mats Sundin så är han den svensk som har gjort flest grundseriemål. 395 i NHL. Han gjorde totalt 869 poäng på 1117 NHL-matcher. Han har varit general manager här i Modo under tre års tid. till 2014. Numera så jobbar han. Med ett par olika fastighetsprojekt, både i Åre och här i Jörnsköldsvik. Kan ni vem det är? En varm applåd, Marcus Näslund. Tjena. Tjena, välkommen. Tack så mycket. Vad trevligt att se dig igen. Jag är detsamma. Du, Marcus, vi växte ju upp här i Övik. Ja. Det Samtidigt. Det gjorde vi. Det var några Det var år sedan. Det är några år sedan, vi såg. Ja, just. Men du, du drog lite före mig. Ja, okej. Okay. Vilket år? Jag, jag, dog året efter, jag är ett år äldre och så drog jag ett år efter dig. Du, ja, du, okay. ja, du drog efter dig, jag drog före dig. Okay. Men du kom tillbaka fortare. Ja. Vad var det som fick dig att komma tillbaka? Ja, egentligen så har jag haft grund tanken tillsammans med min fru som är från, från samma ort att... Alltid flytta hem och, och testa hur det är att efter 16 år i Nordamerika eh, leva här igen. Och, och eh, det, det var på ett sätt lite av en chansning, för det är klart att man förändras ju en hel del när man får, får bo i stora städer. Jag bodde tre år i, i Pittsburgh, 12 år i Vancouver och så sista året i New York, så man fick ju uppleva väldigt mycket. Eh, men jag, vi, har, vi flyttade hem 2009 och... Eh, så det är snart tio år och jag ångrar inte. Det var det fantastiskt. Vi, när vi flyttade hem så hade vi barn som var sju, 9 och elva. och de har fått möjlighet att, att växa upp här. Och, och Alla de här mjuka värdena tycker jag har varit jätteviktiga. Jag kunde uppleva det när jag växte upp att det var lite, lite döstad Övik. Ja, och det, Hur tyckte det, det, du var i folkmund så snackas du ofta om, om Dövik och... Eh, därför var det tycker jag kul varje sommar när man kom hem så såg man att det hände lite, det byggdes och det, det fanns en, en framtidstro och, och det är det som eh, nu när jag har bytt bana och, och inte håller på med hockey så, så tycker jag att det är roligt att få vara med och, och, och påverka och kanske fortsätta föda den där fram, framtidstron och, och, och jag tycker att folk i den här staden är väldigt positiva till, till framtiden. Och nu är du inne i fastighetsbranschen, mm. bygger här i Hamnen, mm. även i år har du projekt. Hur kom det så att du började med det? Som mycket i livet så är det en, en tillfällighet. Jag träffade eh, personer och så sen så en sak ledde till en annan. Så att det är ju, på ett sätt så så kände eh, kände man sig lite utlämnad när jag, jag, jag har bara gymnasieutbildning. Eh, Såklart får man lära sig en hel del under alltså livserfarenhet, men, men trots allt så är den helt annat. Jag jobbade, som du nämnde, tre, tre och ett halvt år här i mod och fick, eh, tycker jag, lära mig mycket där också. Få se hur det är på andra sidan när man inte spelar och, och allt det här med ekonomi och, och sånt som, som följer med. Men, eh, det var tillfälligheter som gjorde att jag hamnade i det här i fastighetsbranschen och startade i år och köpte ett projekt som var påbörjat av norska skidlegenden Björn Dälli. Och nu har vi jobbat under tre och ett halvt år för att försöka få de första detaljplanerna på plats där, så vi har inte börjat bygga den. Men, men det var en intressant process och så sen här, här lokalt så är i startgroparna för att bygga 38 lägenheter här nere i, i inre hamnen Så att, ja, svaret är, är tillfälligheter. Men det går bra? Det vet jag inte än, det hoppas jag. Det är som sagt, det har varit en... båda grejerna har varit väldigt framtunga. För det är ju mycket som krävs innan man får sätta spaden i, i marken. Och, eh, jag tror på båda projekten jättemycket. Fått... Vi har ju nästan alla lägenheter tecknade här på på det projekt som drar igång i sommar, så att det är en fingervisning att det, det finns ett intresse och, och förhoppningsvis kommer att gå bra. Ja, det är ett bra läge. Det är ett bra läge och, och vi kommer även ha två restauranger i Bottenplan och en butik som bygger vidare på det här hamnstråket som eh, på något sätt blir ansiktet utåt eftersom vi har gästhamnen i samma område också, så, så båtresenärer som kommer till Övik vistas ofta i det området, på samma sätt som de bor på elithotell eller kommer genom resecentrum. Så att jag, jag som Öviksbo e tycker att det är kul att vi tillför två nya restauranger nu också. För det, det, det är väl kanske en sak som jag har saknat lite grann, att, att det ska finnas lite mer utbud just på restaurangsidan. Jag har en fråga som jag tänkte sätta till Marcus. När vi håller på att bygga den här arenan så... Blev kontaktad från Männardalens eh, högskola. De ville göra en forskningsrapport kring en sannolikhetsberäkning. Hur det kunde komma sig att mod ungefär samtidigt hade exporterat torv spelare till NHL. Det var ut, utanför all sannolikhet. Det, man räknade ut att vi skulle egentligen vara 1,6 miljoner invånare i Örvik för att klara av det. Eller att vi borde haft eh, 68 ishallar istället för fem. Har du någon teori om hur det är möjligt att vi samtidigt, utan några år, och du och Peter Forsberg och några fler till åktigt NHL och kommer från samma lilla stad? Ja, den där är, det är ju en, i, i hockeyvärlden så är ju faktiskt modet väl välkänt begrepp, och det är ju något man blir stolt över som Öviksbo såklart. Eh, och jag har fått den här frågan jättemånga gånger och, och egentligen det jag, för jag har försökt analysera också. Såklart så, så krävs det en hockeykultur i staden att. Att de som är duktiga på idrotter till slut väljer, de är ofta duktiga på flera idrotter, men att man väljer hockey, det, då blir det en selektering så du får kanske de bästa atleterna eh, för att man ser att man kan spela på högsta nivån, eh, näst högsta just nu som det ser ut. Men, men vi ska tillbaka. Eh, men, men sen även, tror jag också, det här för vår generation kan jag i alla fall tala och, och se att det var en generation som har gått den här vägen tidigare med Thomas Gradin och Anders Hedberg och med flera. Och då visste man att har man en dröm i, i, i min värld så var ju drömmen att få spela för moders lag. Det var nummer ett. Kände man då att man man presterar okay, på den nivån, ja, då får man kanske chansen i landslaget och så nästa steg blir då NHL. Men att man ändå hade den där möjligheten att som liten pojke få drömma steg för steg. Så att Jag känner att jag har mycket att tacka den generationen för att vi, vi kom fram. Sen så är det klart det var mycket tillfälligheter. Vi kom från många små, eh, små klubbar runt om Ångermanland och, och eh, började i mode som 16-åringar och ville tävla mot varandra. Så det blev ju det blev ett tävling allt vi gjorde. Och Det, är klart det, det krävs ju att, att man får spåras mot de bästa också för att bli duktig. Men visst är det roligt att odla myten att det är ungefär som Västerbottens osten från Budträsk? Det vill säga att det är någonting i själva ja, ja. ja, jag hade faktiskt ett gäng från Vancouver, eller förlåt, Montreal här för någon, någon vecka sedan som skulle göra några intervjuer som reste runt i Sverige och, och då hade de, för de har hört att det är någonting speciellt med vattnet i Örnsköldsvik som tog, de tog med sig och skulle visa dem där hemma i Montreal att nu har vi lite igen här, deras på säljare. Jag tänkte att vi kanske inte skulle avslöja just den. Ja. Men, ja, men är det är inte, så, är, är inte lite det du berättar här? Drömmar. Tanken att det är inte är omöjligt. Mm. Och också förebilder. Mm. Jag menar det är ju ett gäng som har lyckats. Vilket ju visar för andra att det går att lyckas. Mm. Och mindset. Mm. Vi pratar ju om landsbygd här. Att få hela Sverige att leva. Att det inte bara städerna som är smarta. Utan att hela Sverige är det. Va, vad tror ni är det viktigaste för att verkligen få hela Sverige? Ja, några är det jag får. Det, för det första, när man då, som jag har jobbat i Stockholm i nio år. Så har man ju upptäckt att det är inte så jävla märkvärdigt det där. Liksom att det var i Stockholm som man kan tro. Det andra, vi har guldmedaljensutredningar varje år för de som har levererat prickfri mjölk i 23 år. Varje dag i 23 år. Och alltid när vi har det varje år så kommer det folk som aldrig har varit i Stockholm. Och det är så befriande att känna liksom att det finns faktiskt ett land som lever. Och den där, för jag kan ju också känna att det finns en väldigt stockholmsfixering, men det finns faktiskt någonting annat också. Och det tror jag vi ska lyfta upp mycket mer och, och också förstå att, att vi duger till så otroligt mycket och Marcus och, och Övik bevisar också liksom att vi är en del av världen. Jag vill inte bara duger, jag tänker kan gå för i så många områden också. Absolut. Vad tror du är viktigt Marcus? Ja, men jag tycker, om man tänker på de som bor i mindre städer så upplever jag att det finns en genuinitet jag vet inte om det är ett rätt ord men eh, nämligen att man är på något sätt tryggare i sig själv och det, det tycker jag eh, är väldigt eh, skönt att se för det är ofta när man vistas i, i större städer och i andra sammanhang så är det titlar och det, det, det är så viktigt hur man presenterar sig själv och, och eh, här så är det mer... Genting vad man står för. Så att den, den delen tycker jag upplever jag är mer genuin på, på mina orter. Sen, eh, sen så tycker jag det är jättekul nu när vi har, om, om jag tar till, till mitt liv när man vistas i år eller Rönshusvik, så har vi ändå saker här som lockar gäster internationellt. Vi har i Höga Kusten och mycket annat här i Övig som, som folk reser för att uppleva, och i år har, har du andra saker där det är. En liten liten ort i Jämtland som, som finns trots allt på världskartan, alpint, men på andra sätt också. Så att, eh, nej, men jag, jag tycker det är, det är en viktig del att, att folk på mindre orter också ska känna sig stolta och, och, och värdefulla. Stort tack för att ni kom och delade detta. Mm, tack, tack. tack snälla. Teres Bengahl. Jag ger dem en varm applåd till, tycker jag. Jag tycker de avslutade och sammanfattade på ett riktigt bra sätt. Tack, mm, tack så Anders så Källström, Markus Näslund. Mm, tack så mycket. Visst var det en bra sammanfattning? Ja, det var det. Och nu ska vi försöka göra detsamma, kanske. Ja. Mm. Vad är dina reflektioner efter landsbygdssykland? Oj, äm, ja... Det känns verkligen som för min del personligen har det varit skratt och jag lyckades gråta under los dikter. Det har varit, ni vet så här, det är lugnt, det här kommer ordna sig och sen, herregud, här står det en väska och säp och fixar. Det fick inte vara, alltså så, hela spektrat. Jag sa i mitt inledningsanförande att jag var en stolt verksamhetschef för hela Sverige ska leva. Och det är nog den känslan jag har just nu, en oerhörd stolthet. Och du uppmanade till ett uttalande Ja, igår. precis. Nu kommer vi till det viktigaste. Vi ska ju göra ett gemensamt uttalande. Jag är lite nervös för detta. Men det är ju så här att vi summerade ju de fyra punkterna som ni igår valde. Och det blev ju då ökat bostadsbyggande- eh, Digitalisera Sverige, skapa bättre service och trygghet och ge mer lokalt inflytande. Och ni svarade, i princip alla svarade ja på de här fyra punkterna. Så det vi ska göra nu, det är ju att gemensamt då säga ja eller nej. Ja eller nej. Till det här för att då visa landsbygds-Sverige att vi vill ha en politik för att hela Sverige ska leva. Så nu tänkte jag att vi går över till menti då. Sista för i år. Så ta fram era mobiltelefoner, gå in på menti.com och logga in med 82 96 35. 82 96 35. Ställer ni er bakom uttalandet? Jag förstod att det ska vara någon. Och hur stor majoritet upplever du att du behöver Therese, för att gå vidare med detta? Det känns så bra det här. Mm. Mm. Eller hur? Det var ju, det var, jag tror att vi är lite färre i publiken idag men så alltså det känns... Vad, vad tycker du? Känns det som att det... Nej, men jag tänker över 50 procent så hade du kunnat gå vidare, men det är ju liksom ingen fara här. Nej, du vet, när man är kommunpolitiker i dag ändå så tycker man att 50 är lågt. Ja. Så, ja. Mm. Men det kan vi väl säga. Publiken ja. ställde sig bakom. Ja. Absolut. Mm. Fortsätt rösta så sammanställer vi det här. Men tack så hemskt mycket. Vi kommer skicka ut det här uttalandet. Och så hoppas vi att det blir en förändring av politiken i Sverige för landsbygdena. Ja. Om du, Teres skulle nämna vilka delar... Du sa att du tog med er olika saker mm. upplevelser och upplevelser. Men vilka tre delar i budskapet här härifrån scen tycker du har varit... –de viktigaste som vi tar med oss härifrån. Mm. –Jag tänker just det här att, att eh, jag är åter tillbaka till den här stoltheten. Så, eh, just nu eh, det är det inte många gånger som landsbygden högst upp på Twitter-flödet heller. –Är det går. Alltså, vi, igår? –Vi trendade igår, och jag tänker att vi ska fortsätta att trenda. Att vi håller i den här kraften som jag känner att vi allihop har byggt tillsammans idag. Eh, och framförallt igår, att vi både med stolthet gör det här men också säger att det finns problem, men de problemen kan vi lösa tillsammans. Så att jag tänker att istället för att säga tre grejer så, så bär med den känslan och hem och ja, namn, att vi ska lyckas lösa det här tillsammans. Och vi skulle vilja fråga er vad ni tar med er härifrån. Så nästa fråga i... Ja. Idé. hur skulle du med tre ord vilja beskriva landsbygdsriksdagen 2018? Nu är det också spännande. Nu är det också spännande, ja, för nu ska nu vi skapa spännande. ett ordmål här. Ja. Så vilka tre ord tycker du bäst beskriver landsbygdsriksdagen 2018? Det är bra ut. Ja, det är många bra ord. Men det är ju framförallt ett som sticker ut. Och att det har varit väldigt inspirerande. Mycket inspiration som är ord nummer två just nu. Nätverkande, framtidstro, engagemang. Drömmar, mm. idéer, viktigt, kraft, möjligheter, digitalisering, förebilder. Förskjutning enorm. Entreprenörskap, ungdomskraft, reflektion, öppenhet. Det finns en framtidshopp. No shit. <hums> Ja, vad härligt att ni alla är så engagerade. Inspirerande, inspiration, engagemang, framtidstro. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Nej. Men det finns en till som kan säga bra grejer och sammanfatta på ett bra sätt. Jag undrar vem det kan vara. Ska vi, har vi ska någon vi... i lokalen? Ska vi släppa ja. fram honom nu? Ja. Ett sista, avslutande, sammanfattande, Rim. Jackie Schmidt. Tack! Jaha, kära ni. Har jag sett att vi har stått och jobbat i realtid här vid bordet? Och då ska jag försöka. Jag bättre. Nej, jag ser bättre med. Är ni redo? Här kommer den här förmiddag på, på Rimadvers. Jaha, så blev det söndag. Och då skulle lilla jag få sammanfatta scenprogrammet även denna dag. Och om debatten här igår, vi skulle nu få lyssnare. De talte på och Malin och så Josefina Syssner. Tyckte jag var själv. Jag säga. De dar debatter av slag, detta slaget tv-sända. Då sitter Po beredd med kudden där framför agenda. Och Malin, lite statsministern denna dag, hörs klandra som sa att landsbygdsbor de har behov som alla andra. Ja, Malins andemening som vi hör denna dag, det är, ja, vilka behov skulle vi annars kunna ha? Och Josefina saknar mycket bland debattpersonerna, väldigt mycket de politiska visionerna. Vi såg ett klipp på Annie Lööf som vurmade för stället Maramö, där ansvar ligger på civilsamhället. Kanske så att flera stadsbor vi på landet såg som kollade på Lantisarnas Lant-Lucia-tåg. Och apropå just detta så hörde alla vi diskussionen, diskussionen om vårt rikes asymmetri. En viss asymmetri är bra det landsbygden behöver, där satsning, inte stöd, kan ge problem kommuner klöver. En enhetslösning funkar ej i hela vår miljö, fast det skulle i Stockholm City med Lucia tåg från Maramö. Och sedan ska vi memorera, gärna hundrafallt, att tillväxten går vänner, den kan lösa allt. Vi såg ett klipp sen på Luven. Han hoppas att det reser nu till svenska landsbygden någon miljard kineser. Jättebra, det hoppas även denna rimmarkarn. Hoppeligen någon miljon av dem sen gör barn. Det tror det då vad jag förstår betyda att sen vid denna dag kan öppnas och lätt att be igen. Det talades idag om egoistisk politik, Malin Römblom fick spontan applåd av vår publik de man för i helsikhet kan sträcka ut en hand och där i staden faktiskt bryr sig om hela vårt land. Ett klipp med Ulf Kristersson såg vi alla nu och det han sa var jättebra 1997. På slutet hördes orden runga här i Örnsköldsvik. Det efterlystes här en tydlig platspolitik. Ja, landsbygden den skulle nog må bättre, må ni tro, om den sköttes av Josefina, Malin och av Po. Lo Lindström, poeten, kom sen hit idag och rimmat han med fanken mycket bättre än jag. Med dikter som är sprungna ur ett Västerbottens liv. Med dikter som vill vända på ett stadsperspektiv. Lo gick hårt åt kommunen idag i scenens ljus. Skellefteå kommun som vill riva deras hus. Men Lo lär säkert vinna. Det vill jag nästan vråla med vurmen för los älskade förbannade håla. Så himla bra! Och Lo nyttjar inte silkesvantar. Och om det är till kampen behövs lite slantar, så fick jag en idé att vår Lindström, Lo, borde slå ihop sig med tidholm, Po. Och ta min idé som deras rikedom kan höja. Gå ihop och gör den kollektionen egen på, Lotröja. Sådär kanske, men ja. Sista Anders Källström kom idag. det såg nu alla vi, och erkände att han alltid är en bonde wannabe, Men hamnar högst i LRF och där han kunde se att sista bonden stänger laggården 2053. Men trenden håller på att vända, säger våran Anders. Han ser att allting faktiskt inte kommer gå åt Fanders med gårdförsäljning, digitalisering, liksom fest och yra. Fy fan, var med bönder, vi har 2054 och sedan Marcus läst Näslund fick vi träffa strax med tröjan där i taket hos Vancouver Canucks. En återvändare som via tillfälligheter har hamnat i en annan bransch, den med fastigheter. Han gläds här bland annat i detta sammanhang här åt att han ska öppna här ett par restauranger. Jag föreslår en Kina-krog idag från denna scen när hela jävla Kina kommer med Stefan Löfven. Och hockeyundret fick vi höra nu i vår publik. Det handlar om det fina vattnet här i Örnsköldsvik. Kanske tänker jag då just i detta huset det handlar specifikt om det vattnet som är fruset. Och sist tre står stolt på denna scen idag. Och hoppas ni med mentimetern nu ska svara ja. Och resultatet såg vi här i viss glädje yra. Det slutade typ 223 mot 4. Och därmed har det nästan hänt det som ju måste hända. Att årets landstigsriksdag därmed kommer till sin enda. Jag hoppas ni fått kraft och kunskap och att nu idéerna är något ni tar med när ni går ut genom entréerna. För om vi jobbar hårt tillsammans då ska ni få se att det ger resultat. Hela Sverige gott ska leva. Ja, dessa fantastiska människor som har guidat oss genom den här dagen eh, jag tänkte att ni skulle få en t-shirt den är värd 46 miljoner så eh, så, 1000. jag tror att det är en större tack så hemskt mycket Fan, du, är är är Nej. du är fantastisk Jacke. tack Anna stor varm applåd, en t-shirt lite blommor och kram. Stort tack. En ära. Ja, det är en ära att få ha er här också. Jag vill faktiskt också passa på nu innan jag släpper upp Åse och Staffan som ska få avrunda och tacka resten att få ge en stor eloge till min fantastiska personal. Mitt team. Mitt crew. Utan de hade det här inte gått. Jag vill också säga stort tack till och till Lars och Lena i Övik. För de har verkligen gjort den här delen. Den som verkligen ska äras är Malena. Utan henne hade det här inte funkat. Hon är Årets eldsjäl på Gotland hon är definitivt eldsjäl när det gäller landsbygdsriksdagen. Så att, hon kan inte vara här just nu men oh, en stor applåd till Malena. Och med det eh, så vill jag tacka för mig i år och hälsa Åse och Staffan välkommen upp på scen. Ja, hör du, Staffan? Det finns inte så många sådana här mötesplatser i Sverige. Här sitter vi. Ideella föreningar, politiker, tjänstemän, privata företagare, forskare, journalister och alla de som jag inte kanske kommer ihåg. Det är en fantastisk mötesplats. Men hur skött om ska vi få alla att bli nöjda? Hur ska alla kunna ta med sig hem någonting positivt oavsett om jag är bygdegårdens bygdegårdens föreningsordförande eller kommunstyrelsens ordförande eller journalisten som ska åka hem med en positiv bild. Är det här möjligt Staffan och hur lyckas vi? Är alla nöjda nu? Det tror jag att de själva kan svara på, men om man tittar på de tre ord som ni avslutade med att rösta fram. Så känns det som att ni är nöjda och det är klart att alla ni som har medverkat och gjort programmet Therese Malena, alla ni som har medverkat, även diktat fint har naturligt gjort ett jättejobb, men utan om inte ni hade kommit. Då hade det nog inte blivit någon landsbygdsryxa egentligen. Nej, och det är ju så du och jag kanske har ett särskilt ansvar och våran styrelse ni har träffat många av våra fantastiska styrelsemedlemmar i hela Sverige ska leva och jag vill lova att det är en oerhörd kompetens som finns i våran styrelse och rörelse över landet. Så det, det är självklart, eh, ni är jätteviktiga och vi har ett ansvar, men det är ju inte vi som gör det möjligt. Ja, nästan. Vi fattar ju kloka beslut och styrelsen. Väldigt kloka beslut. Ja, men då tänkte jag nu i alla fall, Staffan, att vi ska tacka alla som gör det möjligt. För det första som Staffan sa, ni som kommer hit, det är ju ni som gör landsbygdsriksdagen ehm, till det det är. Och sen våran fantastiska personal, självklart. Jag kan lova att de är slutkörda efter det här eventet. Att de ser ganska avslappnade, du tycker jag. Ja, de gör ett fantastiskt jobb. Riktiga eldsjälar som vi har anställda i hela Sverige ska leva. Men vi gör det här ihop med länet och regionen och alla viktiga parter, ingen nämnd. Och glömd i Västernorrland. Tack i Västernorrland. Ni har gjort det fantastiskt. Och det kan vi väl lägga till Åsa att kommunen har ju inte varit helt inaktiva heller. Vi har haft två som har jobbat stenhårt under, ja, både före och efter. Lars och Lena. Var är de? Det har ju varit en väldigt generös kommun för man vill säga, va? som har gjort väldigt mycket för att göra det möjligt och arrangerat väldigt mycket av det som finns på arenan här. Mm. Sen så har vi ett antal samarbetspartners, Staffan. Menar du mig? <laughs> ja, du. <laughs> Nej, men det har vi naturligtvis. Och, eh, flera av dem har ju medverkat på de här inspirerande seminarierna. Flera av våra medlemsorganisationer. Och vi har också det samarbete som vi har haft med PostNord, som har varit väldigt värdefullt. Och alla ni som har bidragit till att göra de här seminarierna intressanta, vill vi också passa på att tacka. Jag skulle också vilja lägga till, vilket kanske inte alla vet, att det här med att ordna en har ju faktiskt varit en svensk idéexport. Det har förekommit eh, landsbygd. Igår fick jag kritik efter middagen. Vet ni varför? Jag glömde nämna att vi hade bland dem som var gäster från andra länder att vi hade en stor delegation från Finland. Men det är så att det har varit landsbygdsriksdagar i alla tre baltiska länderna. Den svensk, finsk-svenska delen har haft sin i flera år. Finland har haft sin första, Skottland, flera länder i västra Balkan har haft. Det trodde du inte? Nej, jag trodde inte. Nej. men de har haft på lite olika sätt, och idén kommer ifrån Sverige. Och naturligtvis så vill vi ju rikta ett tack även till några viktiga myndigheter och verk som vi faktiskt också har ett framgångsrikt samarbete med. Ingen nämnd och ingen glömde där heller. Men, Staffan. Jag tror att de vill fortsätta. Vi ska nog inte avsluta så snabbt va? Tror du det? Jag tänkte nämligen säga så här. Vi vill att hela Sverige ska leva. Vi ska ha ett land i balans, men det är ni som gör jobbet. Tusen tack för att ni kom, gå hem och gör verkstad. Och därmed förklarar vi 2018 års landsbygdsriksdag i Västernorrland för avslutad.